Rugăciunea 95, pentru dobândirea luminii, rugăciunii în Duh și în adevăr. Aleluia, împărații este te iubim și te stăvim, te rugăm, dăruiește-ne. Lumina, rugăciunii în Duh și în adevăr, care aduce biruința în războiul cu patimile, alungă mânia, de sunare, țimea, mândria, lenea, pisma, lăcomia, zgârcenia și care aduce în suflet pacea cea Dumnezească, mila față de aproape de blândețea, hărnicia, înderunga răbdare, curăția, cumpătarea, credința nădejdea și iubirea care face să rodească măslinul neamului nostru. Aleluia, împărate ceresc te iubim te să și te rugăm. Dar ne lumina rugăciunii în Duh și în adevăr, care aduce bilința în războiul cu lumea, pune strajă gurii noastre și cuvântului, prin tăcerea cea de aur, rodește trezvia, râvna pentru fapt acea sfântă, taie patima față de lucruri, gura față de oameni. Alungă războaile, sectile și toată lucrarea Duhului celor rău din lume. Aleluia, lui celeste, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne lumina rugăciunii în Duh și în adevăr care desprinde mintea de toate înțelesurile aduse cu războiul gândurilor. Alungă amintirile, grijile, neputințele, necazurile, vicleniile lumii, care îmbracă sufletul în straive de lumină ale rugăciunii de slavă, de iubire, de laudă, de mulțumire, de cerere, ca semn că în rândul celor aleși sufletele noastre le luat și cu pecetea harului le-a însemnat.